Egun ona emondeizuela jainkoak, igande goizean berrion zaioaren entzule guztioi. Agur bero bat nire aldetik. Evangelioa entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera gombidatzen zaituet. Jesusen jarraitzaileok lehok dugun gauzarik ederrena, horregaitik berriona. Ona hemen, urtean zearreko bozgarren domekako evangelioa. joa. hartuta dago. Eta honela dino bozgarren atalean amaidu eta amazei bitarteko txataletan. Aldiaretan, Jesusek esan eltsen ikasleei zuek lurraren gatza. Baina gatza gazatzen bada, zehela gazitxu barriro. Ez da borduan ezertarako balio, kanpora bota eta genteak zapaltzeko baino. Zuek zaria munduaren argia. Ezin daiteke eskutatu mendigainean dagoan berria. Kriselua ez da bizten lakaripean ipintzeko argi mutilaren gainean ipintzeko baino, etxeko guztiei argi egin deien. Era berean, zuen argiak danen aurrean egin behar dago argi, zuen egintza honak ikusiz, zeruko zuen aita goretsi daien. Gaurkoan, Bildurrez eta dardarkana jatortzuela autortu behar deutzuet entzuleok. Bai, bildurrez, gaurko evangelio zati hau zuen ganatzenan ulertzera moten jakingo ete Jesusek bere zelango jarraitzaile gura gaituan dinoskulako. Eta gure bizikerea, haren guraria zenbateraino ete da torren bat ez dakidalako. Edo gehiengo baten, bat ez datorrela uste dodalako. Gehiengo baten guraria edo amesa hori ez dala uste dodalako. Argiago esan da. Jesusek sinistunak nahi gaitu. Ustea beragan izan daigula. Beragandik ikasi daigula, eta ikasten doguna, inguruan isuri daigula beste nonerako. Baina gure sinizkerea ez doala bide horretan zehar uste dut. Gure guraria ez dala, Jesusen jarraitzaile izatea. Haren uste hono zoa jarriz. Haren ikasten dugun guztia bizitzaratzea. Besteentzako argibide eta onuragarri izan daiten, alabai. Olan bizidogu gure sinistun izatea? Erratuta egon aiteke eta horrega itinator dardarka, baina bestea usedan ire ustea. Gu kristau erliginioan izan gara eziak, geien bat, eta bakotxaren ardurea, bere harimea salbatzea zala ikasi dugu. Eta horretan txal egintzen garak eien bat, edo arduratzen. Hau da, nire ardurea neure harimea salbatzea dan artean, Jesusen ardurea besteak da. Haren bizitzea argitzea, eta haren bizitzari zapore emotea, Bisikeria Jesusen esanetara jarri nahi duzuenoi zuzentzen aiatzueba eta holan Bilturbareek eta lasaitasunez azaldu daiketsuet areken gaurko dakarkun irudi bion hon esangurea gatza eta argia egin kontu ez bata ezbestea da beretzat Gatzak gaizteu bere buruak gazitu behar Ez da argiak ere berea argitxu behar. Eta ezer badira, besteak ditxuelako helburu da, eta besteak barik, eurak zentzu barik egelditzen dira. Jesusen aldietan, gatza labe barruko ormea egiteko erabiltzen zan. Denporeagaz, bere almena galdu egiten eban, gatzak, eta asfalto giza, Jaur ditzen zen, bideetan eta zapaldua izaten zen. Ez da gatza gazatzen, baina bai bere onurea dagoela galtzen. Eta labea janzteko balizo ezebanez, bota egiten zen zapaldua izan egin. Gatza, zapore moteko erabilia danean, inorkestau gogoratzen, neurrian iz, erabilia izan bada neurritik bera edo gora erabiliadanean orduan bai. Argiak ere, neurri zereabiliadanean, ingurua argitxu egiten dau. Bestela itxutu egiten dau. Bata eta bestea ba, euren neurrian erabiliak diranean dira onuragarri. Bestela kaltegarri. Eta beste gauza bat. Zapore emoteko, Gatzak ezer ez du egin behar dau. Argi egiteko ere, ezkoak, argizadiak, edorioak, erre egin behar dau. Eta beste engan igarten da. da Jesusek bere ikaslei eskatzen deutzena eta berak egiten. Eginzak. Ingurukoek gure egintzak ikusiko da bez, ikusten da bez. Ikusi behar dabez, baina ez eurak e goraipatzeko, edo eurek aitek geu txalotzeko, jainkoa goresteko baino. Hau da, Jesusen hitzetatik, egintzetatik eta bizikeratik jainkoa gana zuzentzen garanez, zuzendu behar izango leuke jainkoa gana, gure ingurukoek geure egintzen bidez, Euren bizitza zaporetzen eta argitzen dogulako. Badaukagu zari ikasi eta zer landu ez da. Gure maisu izan aidau jesuzek. Jarraitu da eta ikasiko dugu gatz eta argi izaten beste entzat garela. Gogoko izan kuan, urrengo domekarako gonbitea egiten del chuete. Izanda izuela, chegiñez gañezkako domekea, jainkoa lagun.